بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات زربا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقصمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صورت زاریات ترتیب نزول کې دا روسته د صورت احقاف نه دی نمخ کی صورت احقاف راغل لی اور دا صورت نزول کې دا چیاسٹ نمبر دی ترتیبِ مسحفی لیا سرخو ده صورتِ قافنا روستو دے ایک اوان نمبر نزول لیا سرادا احقافنا روستو دے چیہ نمبر مخی صورت کے اغا اس بات تک قیامتو کذالک الخروط ندلتہم اِنَّمَا تُعْدُونَ الْعَصَادِقِ جِ قیامت مزید تذکیری عالتا اقلی دلائلو اللہو امام اسمان پیدا کرز مکم پیدا کرا وانا خلابا سے قاتل اللہ رزق اللہ لعباد دلتا وانا اقلی دلائل غدا عدیانو سمدیانو دی فرعونانو تذکیرات چی نئی منق قیامت نو دا چل و سلو او فدیکو بیش شواہد پیشکی پی اثبات تک قیامت بندی نو دیس دوارو سورتونو کی هغه مسئلہ اغای اثبات تک قیامت تی مقنی کی دلائلی اقلیات دیکن اقلیہ شواہد د قیابت ام مسئلہ دی توحید التم ذکر و الَّذِي جَعَرَ مَا اللَّهِ لَا آخَر توحید نئی منکرون و ذکر دی مصیبت کے منتلاشنو دي صورت کے ہم وی ولا تجعلو مع الله اله اخر اشور کہ اللہ کل طاقت قوت ذکر کی گورا دا وا گانی را پور تشی یوجن شیر سے بل دیتا زبت یوجن اور اسو بل دیتا دغه سنگه شله یو څه په مخه کې یو ځین بلځه ته ورسي دارنګې زبتا یو ځین بلځه ته ورسوم دارنګې شله ها واګه ها واګه میچینه په مخه کې یو ځین بلځه ته ورسي نو الت چه نو هغه وریږي دارنګې زبتا یو ځین بلځه ته وزوم هوا پر نه باران را شکت اسو کتاب دا باران د زم کې نهتللی دا ضررات جوړ شو ضرروه ضرراتو نه بره ز جوړه شله نو ورز نه را باران راغې نو باران بیا مکې ته راغې تا ضررات خو دزم کې نه پورت شو او هوا یو ځ کړي بره بوتی وو نه بیا ورز جوړه بیا باران جوړشي بیا واپس راغې ته د زم کې نه پیدا ووي نو بره ګرضېدي را ګرې دی نو مینه خلق نه کوم وفییان نو مینه نخل جو کوم باران د کټن ته لې او بار نو بار نه راغې به کټانو تزم کین راوته یوه بار کانو بار نه ولاړ شي به دنه کشته یوه ځنه واخلې شپل دې ته رسېږي دریا به واغړ نه سوق دین واخلې بل غاړه ته ورسېک فلجاریات او سره هدارنګا واغانې لاړ شي وريز تقسیم کی یا فرشتي لاړ شي الله کو حکم کړځا کارونه تقسیم کی سو یو <سيحو> غارې سبل غارې الله به فیصله وکي نو سيو غارې سبل غارې جنت او جانم ته الله وی وزاریات په زر وخت غوا ته هواگان چې ال زول په ال زول سلام فل حملات اقرا بیا پورته وکون کې لره دا هوا دا د ورج پورته کې فل جریات سره بیا کنته په نرمي شرط اسانته سره المقسمات امرهه تقسیم کوون کی امر لرا کار لرا دنه مفسرین و د ټور صفاتونه د واگانو دي مانو مونږ د کوکړه غوا د غواگانې چالو دی پالذول سره پروتکې پروتکوله سره جی په نرمای سره تقسیمې کارون لرا ورز تقسیم کیو غړ بل غړ ووین یا وی چې چی دا چینوغه صفاتونه دي لکن اغس... کوم تذکراده د کنشی دی نو آغا جدا جدا دي وزاریات دی زروان دی نمراد واغانی دی گواد آغا واغانی چاگه پرتکی آلوزه سیزونا پو سره سران فال حاملات بقران دی نمراد چاگه ورزی دی چه پرتکی بوجون لارا باران فال جاریاتی اسرا دی نمراد و کشتای دی چه روانی پا دیر نرمی سره فال مقسمات امراد دی نمراد نمرا فرشتی دی چاگه؟ خشیمے قانون دے اللہ چکمنے مقرر دی دا ټول قدمی من گوا گوی کی ادارنگ شاہد دی لا سابق یقینا چتا سرلوز کی کھما کھا رشتری دے وے ان دین لا واقعق مکمیل کنا کذالک او بیدا ویو ذالک یوم الموت ابدا ویو ذالک یوم الخروج دلتوئی دق روز چکم تذکرہ مک و و ان دین بل قسم واسم عذات الحبک دا مخکنی د کوزنی سيزونو قسمونه اغه غواکړو چاوا چلیدل را چلیدل د بار د وریزو ګرځیدل را ګرځیدل د کیشتو اتلل راتلل د فرشتو تقسیمول را تقسیمول دا ټول خبره پدیمن دا ټول پدیونه دی دا ټول انقلابات دي دا ټول سيزونه دلالت کوي په انقلاباتو باندې نو د قیامته او انقلاب د کنه دازمک اسمان بختم شي غندې انسانان بختم شي دامړه ببه راجوان دي شي نه ما ته اودونه صادق ویني نه دین لواقع دا ټول کتنی شي زونه وو سوی راشا کتنې شي زونه اغازمه سره متعلق شغاف هواګانی دي دریاب سره متعلق شغا جشتيان دي باران چې کتره شي او امر السلام متعلق چې فرشتي دي مسجد دي نو باران سره متعلق لکه وریږي دي دریابو د دریا بوټي انقلابات ته ګور د کیشتوت لوراتلو زمکه کې انقلاب ته ګور د هوا چلي دی و را چلي دو دانګ دریا ته د فرشتو انقلاب ته ګور باران ځکته د توراتلو دا تور انقلابات پا دیمانی گوادی انما تو ادون الاسادقون و اندین لواقع بل تورنا برا دا دیواریز نوم برده دی کنو سمای ذات الحبوک گوادی اسمان خواند سطور والاک سطور والا دی یا ذات چې چی او صفا دی یا خبوک لکیرو والاک لقضی نا سما دی, دی کنو خستا صفا هم دی او دارنی مضبوط هم حل تران من فطور نوستنن نتې نصاب پويږي نو ټول مطلبونه سې دي دا ګور آسمان کلک ته نو خاصه ده مضبوط ته نو لیکدار ده ټول به ګهکارې کلک د برنې نظام دستور د دا آسمان د دا پدې گواډې نکوم لفي قولي مختلف کوزنه نظام درمیانی نظام برنې نظام نو ټول پکې راولل کنا کوزنه نظام د درابونو در د کیښتو د اواګانو درمیانی نظام د بارانونو د ورېزو د فرشتو برانې نظام د اسمانونو د ټول پدې مونږه وایې انکم لک فی قولی مختلف یقینا تاسو په خبره مختلفه کې ګډي وډه کې وړاند بره کستا خبره مختلفه څوک ویاثیر الاولین څوک اختراو هو پیغمبر بارے کستا خبره مختلفه څوک و کاهند څوک و ساحر ده څوک مجنون ده څوک لیوان څوک چهن اوه کازاب ده څوک شاعر ده قامت بارے کستا خبره مختلفه توګی من وحل عظامه و هرميم اسو کوې حای ها ته ها تعلیمات وادو اسو کوې فاتنه به ماته دونه قامت بارے کوم تاسو خبرې کړي وړي دی ده الله باریکم خبرې کړي وړي دی سو کوې چانو فرشتي دی الله لوندي سو کوې اوذره السلام دی الله زوې سو کوې عيسو السلام دی الله زوې دی سو کوې الله سره شریک شته نه زاويه شته انکم لفی قول مختلف توحید بارے کې سو کوې الله سره شریک شته سو کوې سره یو شریکې سو بل وفق او منافق او لکه کی د دیناره غسوکه سو کاډولې شي یص مطلب د دې خلانو او دې با غسوکه چې سوکه ا اړول کېږي د حق نه الله هدایت نه حق نه اړول دي نه د دین اوډل کنه چا هدایت کړ دې او هو نه اړول جوفق او منافق سو مطلب ده اووله چې د دې نا غسوکه کوم اړول کېږي د قران نه د اړول شي د قران نه د هدایت نه او د ایمان له یو فاکو او له کیږي د دینه انو د دینه مناوسو کوفت چاغه اورېشه د قران نه حقیقت کې سو د قران نه اخته دینو د دې دی خبرو نه بلی غړ روان دي او تل الخراسون طبي او بربادي د غچاله راته تو کو د اکل خبرې کې ځنه لګیا دي سو کو افتراو سو کو اساطیر لو ولین سو کو ساحر سو کو قزاب غند لګیا دي الذين في که دو فی غمرات په جہل کې پراته دي دا جہل با خپل لري کې کنه نا غافلون صاھوں سمته لو غفلت کړي یو سره جاهل وی لکه نه غره په علم وزد کې غفلت جہل لري شي کنه فی غمرات په جہالت په جہل کې دي لیکن صاھوں غافل دي غافل جہل نه لري کوي مزید زیات یسالون یا نه یوم الدین به تور د اعتراض تفوس کئ تا نه چې کله وی غره د جزا یومه مالنار یفتنون د د ور د ته پووس کوې په حال ې یوغ یو هم دو چې د حالل پور منی یفتنون او به ص شي صدو ل کېږ پهور مې مخکې سرتون کې ی اییتغا به بیا را شي یو مطقل ل جو هم فار اوړول کېږي راړو ل کېږ و مخونه د دو پهور کېول کېږي و لکه ی م ډه په ډړ مې اړې راړی که نه یوفتونه وسو جو عبس ذو لشی راتب کړي شی ادوت ویل کېږي زو کو سکی فتنتکم عذاب ذو ذو لو خپل هادا هادا لږی كنتم به تستاجلون داګه د چتا سو پتا د غختو قسویک نفاتنا بما تایدونا متاحدلوادو اسو دا خبرې کولی تت شیشینه مونږ یره نه را پمورا ولکن عکل به دا راته دا وسره لکنه نو قران دا قیده ده کله تخویفی نو سر بشارتو مئی کل دی جہنم تذکرہ نو د جنت تذکرہ د کافر تذکرہ دی مومنان تذکرہ نمخی تخویف ذکر شو یارا اوس بشارت ان المتقین آ یقین المتقین فی زان نم خالفت نم بچ کردیک کامت منی اللہ منی قرآن منی توحید منی فی جناتن پا جنتون کی بئی وعیون پچینو کی آخذینم آتاهم ربهم نو دا یو مطلب د دنیا سره لګي مطلب دا ده چې دو جنتونو تیا چینو کې ولښل اخرین نما ته هم ربهم قبل اون کې ودود هغه احکام چې دو ورکړي ورب د دو فرایض واجبات احکام هغه قبول کړي او ان امکانو کان نو قبل ذلک محسنین دو مکه لا دینه کهستا عمل کوونکي احسان به عبادتو کې اخلاص وکړنا دا اول احسان دار چه عبادتو کا اخلاص سره دوئم احسان دا دے چه عبادتو کا پخشتہ سره په پہ ترقیدی پیغمبر قطق اللہ واتیغون درئم احسان دا چې چه دا عبادتو سخف المحفوظ کا خی اخلاق سرا تبا بد اخلاقش لیت دا خو بلتن تلاڑا دنیا سرا ہو لگوا آخذینم آتاوهم ربهم قبلون کی حدود اغا اخکامو فاقی من عمل کو کنجدو تورکڑو رب دادو احکام بحی است تاریخ کیسره منل انو ان قانون قبل ازالک محسنین اب عبادت او ک اخلاص ای کی شرک نو دارنګ په طریقې که سنتو او پای کی بدعت نو او معاشره کی اخلاقو او پای کی بد اخلاقی نو کانو قلیل من اللیل ما يهجون دا کول د دنیاوی عمر ذکر کینا کان ودو قلیل من اللیل ما يهجوذ لګ د شپې ناغه چې دوبو د کدل شپې کبلو ګد کدل اکثر ایسا بچنه نو هغه دوه تعجود کو یاش لږه سپېدا سيوي چې دوه پک خوب کو کله کله به سپې خوب کو اکثر شپه و دوسو ګراوا کانودو قليلام مینه ما يهجعون کانودو قليلام مینه الليل دې د ډیر کم د سپونا چې دوه پکې هغه و د کې د خب کو ډیر کم د سپونا دا سوچ دوه پکې خوب کو ان شپه به خوب نکاو لږ دی غو نشپه داسوي چاهي خوب کو ډیر شپو کوي خوب نکاو دا مطلب دا شه کان ودو قلیل من الليل دې لږ شپې نه یاځون چې دو بخوب کو شپې کوي لږ خوب کو ډیر شپه به اغه شکر کوله ومن الليل فصود له وسبح ليل طويلا نو دا مطلبونه ټک دي څاک سره aksar شپو کې به دوه شکر لږ شپو شپې داسوي چې دوه پکې خوب کول یا ډیر ایسات د شپې ودو څوګيرا کولای عبادت کو لګي سوابدا سوي چې دوه پکې خوب کو او بلاصارهم یستغفرون شپې عبادت ته څار وخت دوه استغفار شپې عبادت کوي کې قران ولیک مزونه کوي ابیا استغفار کوي الله دا قبول کوي هغه نه مزرن خطا شي هغه نه تلاوت رنه خطا شي او بلاصارهم یستغفرون وفي اموالهم حق لكل سائل والمحروم اپ مالونه دوه کې بره ل لسائل والمحروم تا ټول دنیا سره او که اوګه اخرینم آتاهم ربهم اخرت شي د څه مطلب اخرینم آتاهم ربهم هغه ستون کې وې دوه په تور د بدلې هغه ماتونه چې دوته ورکی رب د دوه په جنات ف جنتون کې وې اويون په چشمو کې وې او اخلی باغه ماتونه چې دوته ورکی رب د دوه په تور د جزاء او د بدلې او بدوخ لیکنه دوی مطلب به د درد داده او فيها او په مالون نو ده کی حق بر خلکان لسا ال لپاره د وختون کی ول مخرومنو نو وختون کی سایل لمرا څوک دی سایل لمرا داغه چا محتاج دی او خپل احتیاج کارکې خلقو ته چې ګورې زه غریب ما فقیر ما خرچه سره نشته کل الله رکو لاړی کل جماعتو نو کولاړي چې محتاج اي نو دې له غنغه له مور کې چې ورکې کنه له سائلې لپاره د هغه غوښتونکو چې هغه خپل اړتیا کار کوي ول محروم هغه محتاج چې خپل اړتیا مخ کار کوي محروم هغه ته خلق مکنو چې نن نو ګم او نن له لا چل نن له لا چل بلکې برداشت کوي نو دې چې سرګن سو غواړي غلم ورکي اسوګ نه غواړي محتاج دې نو ول محروم غلم ورکي مطلب دې دا اوزینه مفسرین وایي لسا اله لپار د وختون کې چې وختو چل ول راځي محتاج دی غلم ورکي ول چې وختو چلي نه راځي حیوان دي هغه ته کې دي نوبني شي وخت هغه و کې دي واخن شي وخت هغه نا جوړ ده ناغه دوی نشي وخت نو غلم حیوان انسان مونی هم ترسته او حیوان مونی هم ترسته و سائر و دا د دې نه یازین مفسرین و سائل نمراد آم محتاج دي مختاج محتاجا او محروم نهغه مختاج دي چې مختاج هم دي مصیبت په عمره وي غریب هم بیماری په عمره غریب هم دي نو نو نقصان ورته مور شي ده محروم نه غبرات دي کنه الله او فی الارض آیات للمؤمنین فاذکر کہ ډیره وخت دی لپاره دی یقین کوونکو نخې دي کنه بوله هرون تو ګورا نه هرون تو ګورا او دارنګ چې نو هغه دی هغه کې بوټو توغورا د هغه کې بوټو توغورا دا ټول چېونه آبادای دی غې دینو غورونه دی غې دینو دریابونه دی غې دینو بوټي دی غې دین دا ټول آیات النخدی ذل موقرین لپاره دی یقین کوونکو افیان پوسی کوم افلات تبسرون اساس بنفسون کې دی ډیر د الله د طاقت د قوت اساس نو غورا چې وایي زمک اسمان کې غور نه کوي نو نفس تو غورا کړي مفسرین لیکي پیدا تو غورا سمرو وړ کوي انتها تو غورا څنګه ابتدا تو گورا استاس آلتو نگرز نه نردک دشتلی بی درمیان تو گورا گرز اڑاقی گی بی آخر تو گورا نگرز اڑاقی گی ها گورا کنا ابتدا انتها دوار تو گورا گاخبل غطی دو تو گورا گورا نکونه غطی گی ویخته غطی گی گورا غاخونه نگتی گی یکشانتی گورا و گرفی جال فسکو مفلاتو بسیرون نوزز کیت اګوره تا انده مونې عبادت ته نرم کړ که کنه رکوکا نو ملاټ ټېټل اسان دي कांडای چې نه راوندول اسان دي شه دې تځه نو کت کل برتل لا نیګه وسه پندای نیګه وک رکو باندې څنګه کولا سید باندې څنګه کولا لکه یو لږه دې نیګه لږه دې ته سر کټه کېده اخ پی دوم پزی دې سر دې مرشی لو لاړه ځګه تو در نو ویخه کټه ځم د اثر هم کټه کېده ا انسان دل دخپي هم پزما کدينو سر هم پزما زمونانو پزما لا سم پزما داجه الله طاقت او قوت تکړه او في انفسكم فلا تبصرون ابي ګورستر ګوته ګورا غوګونو ته ګورا جبي ته ګورا لاسونو ته ګورا هر شي ته ګورا کنا تاسو مر بوتان وسلول خپل دسمر اوسلو لري طيب حساب کته سو دو کلک بوتان وی سرمن وی او کلک تی نا ویټالاند دی تلي لګې دي لیت مزبوط نو بوتان سا سریږي پمخه خپل خو تاسو اړین نشوي بوتان ته بدلای نو خپل پتا نی بدل کړئ لاسونه څومره کارونه کوي توس په نسرا ولونه تبرونه تاسو کړه لورونه تاسو کړه لکه لاسه کسیدې وفي ان فَتِکُمَا فَلَاتُبْصِرُونَ وفي السَّمَاءِ رِزْقُكُمَا پاسمان کې رزق اختصاصو دي سماتلو غړیو مطلب دا دی مفسرین وایي وفی السما ی رزقکم اصباب درخت بارانونه و بارانون غیره یا تقدیر کی جکم تعالی لپاره لیکته نو غبره لیکته او طول د کلامات وعدون هغه چې کوم تاسو سره دی غی لوز کیږي خیر او شر برنه یا تاسو عمل پوهه تا ته جنت تا طول الله صرف محفوظ دی کنا فی السما ی رزقکم و فی السما ی رزقکم اسمان کی ګوره څا نوстаў تک مهنت کاټه کای نو رزق خودی بره دی مطلب دا چې ستا رزق ستا مهنت ته محتاج نه دی ولاو بس ته الله رزق عبادي لباغو دا ستا مهنت سره ستا رزق ناراضی ته مهنه کاټه کای رزق خو بره ناراضی په سماي رزق کوم ته ډیر مهنته کې زمکه برابر کی لیکن باران نو نشي ګوره تا دنه ویلا وی دا خودی بره نه دی اسباب د رزق داده بره نه دی فشلية الرزق أغاد برنا دي الله رب بلدتو فهو رب السماعي والأرضي قسم دي پر رب دسمانو دزمكي قسم دي پر رب دسمانو دزمكي إنه لا حق يقير انت خبر حق دان سيش حق دي جو خبر دادا چه دا دي دا. مراد دا قیامت دي و هذا قیامت حق دان لكس مسلمان نكم تنتقون لكس انت خبر اكاي هغې شکلی شيستا د خولی نه ووتله او دی نه کارو نهشي کولی دا خبره حت ده چې الله و دا حته که نه قیمت حق د مسلمان نه کوم تن کوون یا ریزقې مراب دی اوفمارو په کوم ما توعاددون الله قسم خوې په دی منې نه اوله ه مسلمان نه کوم تن ت کوون خبره ستا د خولی نه و رزق ریزق بهستا خولی تځې ستا خولی بل سړ خبره نه شي وخت دی رزق بل سړی شي کوړی مسلمان نکم تنتقون دمن یقینو قال لك څنګه تا خبري من یقین کای یا دا داس یقینی دا لكستا خبري یقیني دا تا خبر خلينه خبر دا ستا خبره دا د قرنګ ستا رزق ته وتا ته رسیدي ستا خبره پر سړې د خلينه نشي وختله نو ستا رزق بل سړې خلې تنشا چوله مسلمان نکم تنتقون الله رب لذت هی حالاته کا حدیث زائف ابراہیم المکرمین دین چو نقلی دلائل دا غی تمهید تحقیق سره راغل لتا ته خبر د میلمانو زائف ضیوف وکارو جمع ذکر وسهډیر دکنه مفسرین وای دا اسم جمع دی اطلاق په یو شانتی دی قلیل او کثیر باندې حالاته کا حدیث زائف ابراہیم المکرمین یقینا هل به معنی د قط تحقیق سره راغل لتا ته خبر د میلمانو د السلام المکرمین چې عزت مندو مکرمین عزت من. څنګه عزتمنو یو خبره دا دی نو دی دا فرشتي دین او فرشتي خو عزتمن دي کنه قصوره انبيار واړو فرشتو بارک الله ربو عزت تو تا خو عزتمن مخلوق دي سوره انبياء ديك الله ربو عزت هغه توي آيات نمبر 26 دی غالبا وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل باد مكرمون بل باد مكرمون فرشتي دي نو فرشتي خو ټوله عزت من دي نه ان ها ذا کریم یا چې اندل تمرات ته نه دا دي عزت من دي څنګه معلومه شلا چې میلمانی میلمانه دي کنه میلمانه خلک عزت کوي یا دا دا چې خیرسنه کینی وې خیرسنه کو سیل قران رحم الله بو وین چې خیرس سره خیرسناک سره د کله چې نه غار د سرخان ولګي روټي راځي پليټونه خده کیږي نو د هر پليټ کې شش ماري لک هر پليټ تو وګوري داراوي به واغ غوري د کیسه شه ده به اول پليټ راچنه ده واغ کېغه 40 مار کې به بل پليټ کې 40 مار کې د ډيري یا کدي کې ډيري دي بل پليټ کې 80 مار کې زكوم تکینم دا ده به هر ټوکره نو چې د ډوډۍ ډيري دی کدي کې ډيري زکه مې تکینم هر ډونګې نه پور را پورې وځي چې واخه کوم کې ډیر ته نزدې کېنم دا هیڅ سناک ته حکومت چې هیڅ سناک نه دی هغه وا یو غاډ ګوري بل <سؤال> غاډ ګوري د سرحان ته ډوړې ته سر له ګوري بیا ورته راځه نو به چې کوم دې لاړل تکیناسته زماري زقدر دغل ترازی دانه چې زه او یو ډونګې تکینم یو تنو مخ نه واخره بلځه وکړي نو ته هو ډونګې په بل سډیل لري کټانه ساري زق پکینو ساري زق ته راځي دو ایر اسناکی نوی ذکر ورطوئی عبادم مکرمون دا مکرمین عزت منی آو اللہ رب العزت دیو تذکر رکی از جا خلو علی فقالو سلاما عزت صدی علامہ سلام باچے ہنو دو سلام وچو کنا عداب زمین مستیا یو داک چکلون کے بوم سلام بچے فرشتو سلام وک نو بیا کم حالتا مزبان دے نغب هم سلام جواب ورکی سلامون دچانو رات زمونه اشمیا ذکر کړه او دې کې دوام او ثبوت ته رب سلام نه د دې سلام زیات هغه قوی مضبوط کنا فحیو بیاحسن منها ابراهیم علیه السلام بیاحسن منها او که ابو ای سلامن دیو سلامن بیاسی قوم منکرون هغه ته سرګانو نو بیا به تاسو مطلب شي انتم قوم منکرون تاسو غو ناشنا خلک یې تا دا څو ناشنا خلقې غره ابراهيم عليه السلام عالم الغيب نه لري فرشتيونه پیجن دي ورته وي او کله ډېر خوشالين هم سړي وي کنه آشنا سړي ته وخه داونه ناشنا خلق راغه او کته داونه آشنا کارو کوه اشنا سړي ته وي داونه آشنا لري هر یو ناشنا مل راغه دا خلک د ښارای نه وي کنه نو ابراهيم عليه السلام پیجن دي نن ذکر ورته وي انتم قوم منکرون تاسو قومه ناشنا اکژڑ کہوے نہ بہ ہم دے ہم قوم منکرون داخل خلق دے ناشنا سلام ورتویو ناشنا خلق دے متو دے کہ راتون کے ہم سلام وے چامن سلام سلام جواب ورکی سلام قوم منکرون بعد الفراغ لہ بل ادب اپٹا لاڑ الی اہل عجل سمین دینا معلومہ داشلہ چہ ملما بن خبرے چہ اسکو تسل اعظم چہ کو فروٹ راؤن کو ڈوڑے سشجه تیاری راوړه والا ابلدا چې ساروي بنا دانه چې هغه ډډې فوډې اوډي اته لا کورونا سي هغه دلته انتظار کوي او ته چې را کورونا سي او چې راوړي نو به هم سورچې دې راوړې ګنټه پاسو نه ده حیران ک کورې برايمور سلام بهترین شهر راوړي او زر راوړي اته سورچې راوړي او ګنټه پاس راوړي فراغ الیه او ففط لاه اهله خلطه مفاجا بعذل نو راتلو کړه فیاسکی کړه دې منې رد کړه یا سمن مست سربا دا مطلبونه نو خشه و راوړې نو زر راوړه او خشه راوړ چې هغه د سړي غوخړه کوي نه دی ویلي زر زګا غوخزر په پخېګي نه کړه کله کوي او بل ځکه حنیز حنيز وایي زګا غوخه زر نه لکه انګرټيګي زر دا برابر را سورمونه اوناسه نو زر رتيګي دا کټپای کې واچون وخه ډېر اخلي به یو دم سخته واچول رتای کړا د دا یو دب دا چې سلام جوابور کوي بلله دب دا چې په پټهو خراک چې را وړي بلله دب دا چې ضر به را وړي بلله دب دا چې خشي به راړی در بلله دفد چې ن ور ته اږ دی ملب به نهکړی میلب ب نهکی فه ولی بله دب دا چې امر بور ته نهک ک ناتو شاراتته کېات کو اوسړی نه تشررف راړ شروع کوئ بسم الله کوي این امور بنا که کلو دانا علا اتا کلون این ایسا خرانه او داخوماتی لراؤدیل فاور جسامی نون خیفان نو مخصوصی کرا دادون ناپذلکی ایراک قالو بیو لاتخف و بشروح بی غلامن علیم دلتو اشکال لازیم اشکال دا چه فقربوه ایلیهم قال علا اتا کلون نو اوی نو پی جندی چه وی نو پی جندی چه دا فرشتی دی که پی جندل بابه ولا خراقنا نراوړل بلدا فاو جسمنهم خيفا مخصوصه ک د دو نه یره مخصوص کړه په سوره هود لګراواله وای ابراهيم علیه السلام تقواغو سویل نه دی نو دی ولې وریده آیات نمبر دې فلما را آیات نمبر دی غالیباً ستر فلما را آئیده هم لا تصویل ایلئی نکره هم و اوجست من هم خیفا کل چی ویلی داد لحسون داد داد چی ده خوراک دن نزده کده نکره هم ناشنایو کرنه و اوجست من هم خیفا ایو مخصوص داد دونی یارک ولی یارده او یارده دادی دادی داد چی خوراک ور تکی خدا نخوری داغ زمانی عادت داد چی چاوک ماتا نو د ویارې دا چې ګور زما خوراک نه کوي چې ته ماته تکلیف او وجثا منهم خيفا نو دیک صورتي زاريات کې وته سوي زاريات کې ودا ټکی وای چې خوراک نه کو نو فاوجه منهم خيفا ولي لا تسيلو الیه نکرهم او وجثا منهم خيفا ثلاثون خوراک ته نه نزدې کولی نه خوراک نه کو نو د ویارې دا چې خوراک ذکر نکي اني ماته تکلیف رسېنو فاوجه منهم خيفا فاوجه زڑکی مخصوص کڑا قالو لا تخاف نوبر اشکال داغے سورة زاریات منی یو اشکال داؤ کہ ابراہیم علیہ السلام ولیو یارید ابراہیم علیہ السلام ولیو یارید ذکہ و یارید اوہود جواب دی لا تصیلوی لئینا کراہم خوراکن کنو یارید نو خواہ دا خو ٹک شوان نو فرشتو دی سورة زاریات کیوی لا تخاف میا رے گا نو فرشتو دا سنگا پتو لگی ابراهيم عليه السلام خذ لكي وذل لفعوذ جسم من خوف ذل کی مخصوص محسوس کړه نو د ابراهيم عليه السلام تو څنګه پټو قالو لا تخف نو سورتي حجر تاسو راوړوک سوال سم سفارا سورتي حجر فرشتو ورته لا تخف د دې وجه نو چې ابراهيم عليه السلام سرګن ویلی سو ویلی ان منکم سوره حجر آیات نمبر 252 ای دخلوا علی فقالوا سلاما قال انا منکم وجیلون ابراہیم علیہ السلام وی سلاما ابراہیم علیہ سلام السلام جواب نه ورکړی دلته انا منکم وجیلون موږ تاسو نو یری کو دیش اسقال پراره چې به یغو یا سلام علیکم اته مخینو لږه یری جواب ورک کنه یری کو نو اول جواب دې سی فریشتي وې فقالوا سلاما ابراهيم عليه السلام سوې انا منكم اجلون زه تاسو نو مطلب دا دی دو فقالو سلاما نو ذاريات کې جواب دی قال سلام به فؤجس منو خيفه زکه محسوس کړ زکه محسوس کړ نو په خلې ورته وې انا منكم اجلون زکه غوې لا تخفت کني غوته زړه څه پټه نا نو هجرمنه اتلاجو چې سلام ابراهيم عليه سلام جواب نه دی ورکړې دغې جواب وړاندې کړي قال سلام او دلته چې کومه ال تکوم اعتراضونه جواب دلته دي چاله صرف سلامند نو دلته سلامونو مشته قال سلام خبر ختم شله دلته کوم اعتراض دی هغه سره دی فرشته ورته ویلاته هغه مه یریګه څنګه خبر شلې نو د دې جواب ال ته دي ان منکم جلون منتاس نو یریګه هغه ویلاته هغه ها اوس واقيده او کنا اسدی وی مې رېګه تکلیف رسېی خوخلی وی مې رېګه عمل خلاف نه نه خوخلی وی لاته خطر مې رېګه وبشره به غلام عليم وزير اور کړه دوته په یو الک پو اثرات زاهد چې مکمل طور منه غيره ختم شي کنه نو ال تسوره هود ز کټه کو اوس دې چې موږ راړو له دقه سوره هود فلما رايدم لا تسولو الینا کرهم هلته <تصفيق> د امرات متون ښ وله وړ وروستتو د پرد ن ددل ته و ف <تصفيق> بالاتې مررات هغهمه نشکال را ته صورتې حودمنې چې ګوره څنګه میلمان نستې نشننا خلک ته مرات او خ ولاړه دته غلتته د که نه حنا که ځینان ځناې صفت خدانې چې میمر اغلی کورته نو دا سره ولاړی ددې ظرییت کې ددي جوابې که نه وامره قائم ملمنو ته مخامخ نوا ولی فقبلت امراته مخامخ راغ لخدا رست دی پردین اوله نوا عقدا تاسنګ معلومه کړه فقبلت ټیک نیم معلومه کړه کنه چې رست دی پردین اوله نوا او ابراهيم عليه السلام سره خدمت کوو هر نسيزون غیر راړل د ابن ابراهيم السلام او د عام عادت خلقو دي چې بیٹک ور نبر غجات کی مشومان زنانه سامان راوړي او دنه ملمنو خواته سړی راوړي نو امراته قائم من بار د پردینا کله چې بسشر رووه په غلا مناللی چې دا خو سړی نهدي دا فري فرتونونه خو پرده نهې مفاق مرته هو محام خل راغ له خه دغهفی سرین د و مطلب داره په چغ د تعجب سره یا لهلی دوان نهجوون په چغ د تعجب سره تعاجې چغ وکه لکه ی تنته سه خبر و دا کار شو و یو چغ دغه خولی ووزي یافی سررتتن په چغ د سره اق رات مخامخ مخام مخهله ښځه دغه میمنو خاته في سروتین په تعجب سره یا لته علیدو یا وقاله تعجو جونا کې ډې مطلب غبالله تمرات هو مخام مخهغ را ښځ ده دهفی سروتې نه پهه جمات ته فریستو کې په سکو توجه نوطجوې ټس کو مخپل ل را خلکو ښو عدت دا یو ګوت رپې د پووجله کله سرله وقال تاجود ناقم فاردعوا فسكت فاردعوا عمل داو فاقبلت فاردعوا عمل داو قالت قتاشلم فاردعوا فسكت قول داو عجود ناقم عمل داو كنى فاقبلت امراته عمل داو کو فسد کت وجا قول داو کو وقالت اجدنا قيم فرشتو ورته قضا لیکم اور دغه دلک سنگه توي قال رب كي وینا خسار رب داسه کردان او بشرو به غلامین الين انه هو الحكيم دمر زمانہ بچنه را کول علالم پو دپدیمند نو سيبراهيم عليه السلام اغو تم توجيش قال فما خطبكم ايها المرسلين ديمن يو اشکال لذيذ اشكال دادي چه اغو ورطا زیر ورکا انانو بشورک بغلام حلیم او بشروخ بغلام حلیم حلیم زیر لراغلی کی اگر رایم ورسلام تینے تپوس که چه تاس صلا راغلی ای تاسو صلا راغلی ای داخد یا قلمن سری نخنه دا فرشتو ورطا وی منگ راغلیو دیده پارا چه تا تزیر راکو از زیر ولا ورکن اغود صورت بیر آوارو اگو راکو راکو زیر دانو دیکم ز بیبراہیم علی سلام تپوستا ساہا جدتے تا سورت حجر لگو انرواڑا سوال سوشی پا رکھتے تی دی خبری تی ضرورت دیکھ سورت حجر دقا جو سا آیات نگرالو لے قالو آیات نمبر دا غالبا چوان،, چوان قالو لاؤ تاجل انا نبشر کبی غلام نالیم قالو بشرنا کبی تول زیر خبرې د کنا ایبراهیم علی السلام تاسو موږ زیره لړا غلیو ایبراهیم طرف بیا څنګه تاسو تا کې فما خطبکم سد الیقار تاسو یو المرسلون اره لګلی شو فرشتو خاصو نور سل پار راغلیای دا تاسو ولې کوي دو وجو نه یو وجدا چې زیرل پار خو یو فرښتہ بستاو دا ګن شي راغلی زیرل یو تن راځي جنگ لډیر زی دا وزیران یو فرښتہ بسو دا ډیر راغلیایو المرسلون یو هم لا زیر راکړه بل تاسو سکار دی هو ویني ورسنه علاقو مې مجرمين سوال ټیک وکړو جواب ورکړ دی که سوال غلط ته نغو به مونږه تالزي انان وب شروع کبي غلام حليم عليم ته به سره ته پوسکاي سوال غلط ته نغو به رد کړو چې مونږ تالزي راغلی او ته به وې فما ختمكم والمرسلو وتن تفوزک تسل راغلي ته سبق راغليم ترجمه یې راغليم به مون ته پوسکو تسل راغلي دا څه عقل نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیا جواب ورکړي دا که تاسو یو دا واجب شي به دیو دینه معلومه کړی ګرانو رسول الله صلی الله علیه و سلم کئ زیروینو جواب دا حالات ته حرب حالات ته حرب حالات ټکنو یو که روزانه درازم قران را سرهي حواسم ته دورر را سرهي تنشی ته اذان را سرهي تفسیر را سرهي متاص تور پوهه ترجمه را او ازدا تفسيرونم ځان سر راوړم لختہ ټوپک او بیټرۍ او چترۍ نو تاسو به په پوسنه کوی چې نور کله چې راتلی زمز ترجمې لاره راتلم تاسو به چرته دي تاسو به کاي کنه وکاې نو زمز ترجمې لاره غلې ما تاسو به چرته دي نه ترجمې ل چې راتلی هغه خودی عادت سره نه ویلکه دا عادت پدې من دی لکه چې یوازې ترجمې ل نه راغله لختہ دا دا ادارنګي چې ټوپک ته ده اچا بل چرتم روانه محالات ته فرشتو داسیو خطرناک تغيير هغه مخصوص کړه ځکه کو جواب کینا اور څه نه اله قوم مجرمين قوم مجرمان او تا مجرم جرم څه تو چې کاریږي کنه کارا جرمي کو شرک مبتلاو اغیره راغلی راغلو تورو سره ټوپه کو سره وای نانا لنرسل عليهم سره اخلاص کوم په دمنه حجارتن کانی من من تین د خطو نه جوړ شوی مساوماتن نشاندار انده ربکا طرف ترفستانا للمصرفین لپارد اپتو گنانگارو تاتا سپتر اچھ بگٹ بوولی ما تا معلوم دی کنا اننا ارسلنا الى قوم مجرمین مونتا غو جرمونا معلوم دی شرک فیلی اولی ادارنگی ته تا معلوم دی مساومتنا انده ربکا للمصرفین شرک اعتقادی شرک فیلی هم کئی شرک اعتقادی هم کئی یا بلالفاظو کی سرگنگ گنانگار دی نمون با پگٹ ہوا اللاپینگ اور ګټونی نشان لګولل دي جن مفسرین وایي د بغټه چې اسمان راتلینو دو نمونه پیلیکو مساومت نن در په کلي المسلمین خا دې کې چې کوم مجرمان ندي الله وفاخرجنا من کان فیها من المؤمنین راو وقل من ذکرنا واسو غوچیت المؤمنانونه فما وجدنا فیها 100 مؤمنان فما وجدنا فیها بین من دمق پته کلی کې غیر بیت من المسلمین سواد یو نا من المسلمین د مسلمانانونه الله هی منګا مومنان او خل الله ته خوان درون فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين دو ظاهر معلومی دو ظاهر ته ګوري دغه مومنین ومن اطلاق ته مسلمان مسلمین او شو ماوالي دکاد شرایع ایمان اسلام اطلاق یو بل منکی کنا مان درون کې ایمان دې نو ظاہر با اسلامی شرحان دا دے اطلاق یوبل منی کی گی اندرون کی ایمان نی نو ظاہر دی کنا یا سوکا منافقان طول دا سیو اندرون کی ایمان نو بیرون که هموزونم کولا جہاد لم کل نبی علیہ السلام سر امنا سو نو اندرون کی نو کنا نو سرگنم نو یوبل صلی اللہ علیہ وسلم چندرون کی ایمان نید نسرگن با اسلام بی او کی ایمان نید نسرگن با اسلام نشتگنم دیاغ اسلام که یه نغیل اعتبار نشتا اللہ رب العزت وی وطرکنا فی آیاتا للذین یا خوافون العذاب العلیم پریخ دی مطاقی که دیر نخی لپرده کسانو چې روگی د عذاب درنک نا یا خوافون العذاب العلیم وفی موسیٰ فواقع دی موسیٰ علی سلام کی لوی برتون دی نقلی دلائل اذا ارسلنا او کلچ اولید مغده الى فرعونا فرعون تاک بسلطان امو بین پدلیغ قارسرا فتولا برکنه ناغورت دعوت پر که تفصیل نور زونی کشتے او کد باسون دی مقابلی دی مناظری دی لکه شورا و اعراف ش نهام سفاره کی نلسم سفاره کی یوازی دانه دا اذا ارسلنا او الى فرعونا بسلطان امو بین مصالح السلام ورته دعوت ورکا جو فتاو الله د سندات بلکې د مکالمی شي دي مناظره بیا دي ابیا جادوګر تفصیل براشي جا جادوګر راغخته شي دي دی غیر دی کارونه شي دي فتاو الله نو لو اوګر دې دک او وجد طاقت او قوت خپل رک نمراد تل طاقتونو ته اشاره ده نمنتا خان وقالو یا ساحر نو مجنون ساحر ده یا مجنون ده ساحر دی به ساحر خو اغی چاغا سکرتب کولی شي مجنون خو اغی تغیسو مې شي کوله ساحر ورتاولې وای مجنون ورتاولې وای د وزنه علماوی دا اوبمانه د واو سره دی نو همو ورتا ساحر وی او همو ورتا مجنون وی ساحر ورتاولې وی ځکه لخته او لاس تا مجنون ورتاوی وی چې زما مقابله تراجمو داسې ونه دي نو که یوته نارشي او زه کسان دیو اوس راشه دی او توپک کی دی او د لخت وقله منډي ابو سر جنگ کی خلک وې تلې ونه تځنن و لونه کړ دی اغه نټوپک دیو دارنګ بارود دیو بمان دیو لانچري دیو تاسو سره ډښتې تسرې ونه نو مجنون دې واج نو ورتاوی ورتا چې زما طاقت قوت مقابله تراوتم ودایا طاقت ور کې د شي یالي وني کې د شي طاقتور خوند نو مجنون دی ابو لغانا لاس وني اثر دی نو لخت معنی اثر دی نو صاهر دی ود اړ ورته ویل دی کنه مصالح سلام ته کله ورته مجنون وی او کله ورته صاهر تا تاسو شو را لګواړوي صاهرن ظاهیر ورته او مجنون ورته ویل آیات نمبر دی قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ايات نمبر 27 غالبا 27 نو ده دعوت توحيد ور کا فرعون مقابله اکڑت دی خلق تو این رسولکم الذي ارسل اليكم لمجنون گلدل تو مجنون وي اور پسے پان رواڑا اتا سو گلد قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم دے یا کله ته ما مقابلې ته خو مجنون دی که نه مقابله خو ساسان کار نه دی یا للیې رالی شي یاقطور اقور نه دی لی دیاحون او مجنون دو چغه په دی کې تردود و کنه نه سو ورته وو یا اول ور په صاهیر وي او بیا تریک حالان ادنا ته وکړه بیا ورته مجنون وی یا او په مان د بل سره دی یا ما تاسو وی او په مان واو سره دی ساحره منجون ورته داډ داډوي فحن والله وی مونږ د انسه وجنود ولخر د په نه بسناهم فلجم می غور د مونږ په درې کې فل فلجم می په درې اپ کې و هو ملي عدم ملامته كونک د ځانو امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل دهیدان ملامت تک گنا هو ملیم الله يوفي عادل او اوواكاد عاديان كي ديرلوه عبرتت ذاتا قتر خلقو حکومت ولو او عاديان طاقتو نا او سلطنت ولو حکومت ولو الله يغرقنا بذناهم في اليم نول حكمت प्रकारش انا ولا سلطنت प्रकारش انا طاقت في عادل اذ ارسلنا عليهم الريحاقين دا تا قطر خلق چې راو چلو لومنګ پاغو باندې حلین پاغو مانی او ریح خلقین هغه هوا علاقم بفيدې اس فیدا پکې نه وکنا حقیما غزان ته مو وکنا شاندا چاې کی څه فیدا ني بچي نکيږي تیز اوار راغلا دوغزان ته تا قطر وی داس شي فرغه جسرخکاری ورتنه الله سره خو یو قسم عذاب نه ده کنا نو برنو منه گټه راو راو اورولین لنور سلا عليهم حجاراتا دو مڼه ګټ نه راوري چې خلک داونه وي چې سره صرف بره ګټ دي بل شی نشي سره بره نګټوري بره ختل دی بره نشل کېږي ګټ یولي صرف ګټ دي وسره نانه او هغه ني وسره هم دي کنه وفي عن دين الرسول عليهم الله ويماتذر من شيئ نتا عليه الله جلل وعلا جلاله کريم ماتذر من شيئ نو پر خود سشي عطا تعالی چې راتل ودا سلې پاغي باندې الله تعالی رمیم مګر او بغرزوغه په شان د اډو کې زره زره او او په اکل سموديانو کې چې د دې سنات ولووکان نه هجونه منل جبال بيوتا اس کې له لوم کې دوتو وي له شه تمتعو حاصل کې د ژوند حتى هرین کر یو وخت مقرر پوري دو انکار وک بیا ورتوی چې دی وخی تا ګور سونه وای دو خو خوختله ورته مېلا وشه دیورتو سونو ولا تمسو ابسوئن دوغه خپل اومونه منلا چاغ ګټ اشل امړا کړه نو وینا او صفات تمتاو حت اخر فاتوان ولا تمسو ابسوئن تفصيل بچا نسوره هود کی سوره شوراء کی چې دون فرمانيو حکم د حکومت دره بخل فاخلات وم سائقتو او نس دل را سخت سائقي سخت چغي وهم ينظرون دغه مطلب دا چې سائقه پرagle مړسلل وهم ينظرون څه مطلب دی دغه مطلب دا دی چې دوته ویل شو تمتعوا فی دیارکم ثلاثه ایام سورۃ ہود کې چې درې ورځې تاسو انتظار کوو تمتعوا حتا حين وهم ينظرون نو انتظار کوو پس سورۃ ہود لګوانو وای دی وه غمن جوړون مطلب منه پوښي بیا دلته وی کنا فطمتو حتاهین نو سورت هود کیسوي آیات نمبر 56 فاقروها الله ورته ویلو فاتو انامر ربهم الله ورته ویلو ولا تمسوا بسون فياخذكم عذاب قريب 64 65 فاقروها دودګو ډاشل شلمړکړه فقال نو دې ورته وی بیا تمتعوک फायदा د جون حاصل کای فیدارکم سلا استایم درې رجی دلته سم مطلب و مې انزورون دوی تر انتظار کو وغدریو یو مطلب دا انزورون په مانه د انتظار نو بیا هوش کال نشته کنه فاخذتهم مصائقت وهم ينظرون کله چې دوته ویلې شو چې تمتعو فی دارکم ثلاث ایام ندوه انتظار د تغه سائقې کوم به سه شپې لشتان حق فاخذت مساقۃ و, و منظرون دو قتل نو بیا متندر چپیولږي چې هغه پراشېو بیا هو کتو ته سمني دای مراتب ابتدایي مراحل لي را کټره ما کټ قتل جرګه په ماولګیت سمتلاب ابتدایي نکا وَاذَخَذَ نَامُوسَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ أَوَاغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دَتَكَتْلَلْ كَنَ فِي ابْتِدَايِ مَرَاحِلِ تَنَمَّرَاتِ دِجَ عَذَابُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ نَخِدَ عَذَابُ فَمَسْتَقَطَ بَدَنُ نِكْرَالِ كَنَ پَرِشَانِ نَرَغَلِ وَچَ عَذَابُ رَازِينُ نُدِرِ حَالَتِ دِخْلْقُي كَنَ سُو حَالَتَي فَرِيقْ جامک یا چانو دا غیبه بدلو اخلی تا له تن سپیړه راوچې ټینګ شی ورته تکانه برداشت کې دا غیبه بدلو اخلی الله وی دا درې وړا کارونه فمستاتاو من قیامن ټینګ ایراتوم نشي چیرې خاص ټینګ دې اوس یې نشي دفاع بسنګو کې دفاع خواغه کولې شي کنه ټینګ شي کنه فمستاتاو من قیام واس نلری دو تا دو دې ټینګې دو دې عذاب ټینګ شي عذاب نو دفاع خود بخود ختم شلان بین و ما کانو منتصرین مدادره مشلان دو پدی که لاده فمستطاعو من قیام نو ارده تنگیده شی و نی دفاع کولی شی و ما کانو منتصرین نو بیار رست و بدلاغسته شی نو نیو سرمانی گزارو کاتی او تختی اصار بیاب مقام و مطالع و درز راکی نا نن تنگشلان نب اصار راشی و ما کانو منتصرین قصرت والا قوما نوحی من قبلو دان نمونی ن قوم دنو حال اسلام خدای دینه مخه تیر شه دین قومه قومه فاسقین یګرن دا قوم فاسقان دین نه وتلیک دغه نوره معمولات الله ذکر نه کړه هغه نور سورته نو کده کنه چې الله په ومه توفان الله دا مصیبت کې ولې مبتلا دا قوم د لوث ولې ګټو ګټې په واری دی عامه راغله عادیان سوخ درياب کې ورغول مونږه فرنبذ ناهم فلمي فراعنهان چامن چې لای راغلا چامن چې غره غلاسه مديان فاخدت توهم سائقت وهم ينظرون چامن توفان راغک اوم د نوح داولی زکت الله طاقت او قوت نو منکن خپل دلایل و سما بناینا بیایدن و اننا لموسعهم ضد دین دي انکاریا طاقت قوت د الله نه مننه توحید نه مننه اسمان جوړکړ ته مونږه الله لا سن نشتا ذکا جسم او جوهر نه لري مطلب خپل طاقت او قوت يا غلا ست دغه کمایې د قبشانهم و ان الله موسون يكرن منفرختا رويستون غړول د منغا دبل دليل فنعمل ما غړون منغا ورا دې کې هر شي دې کړه سوبره دنګ دنګ غورونه دې دې غاړي غرت غورونه چې دا دې هر طرف ته غورونه دې او برواني دي دا په کار دا چې دا اوبر دبشه وي دې خلک او وسنګ چې وب مکه دمره او مته روزانه رواني ادا غردنګ دنګ غورونه دېره خو لوی جوړ شي ویلې جوړونه لورې چپړې نارو بولې دا ترتیب جوړ کړ دې غورونه اسمان سره خبرې کوي کاشي وب آسان طریقه سر روان دي یو انجنیر ته دا څوک کنه چې کولی الله وانالو سیون یقینا منفراخت اوله راشتنتو اسماغه وډاول د مونږه نوخه غړاون کیو مونږه ومنکل شاین خلقنا زوجاینه ادارش نیمه پیدا کړل جوړه هر شی جوړه دکنه دېد پاره لاله کوم تذکرون دې لپاره چې تاسو نسیت واخلې جوړه جوړې دي کنه له نو نهار دین اردو سما ده مذاکر و ماننست، غنی و فقیر، عصن و قبیخ، تیاره و رنه، شمس و قمر، شهت و مرز، ده، رتب و یعبیس، اوچ و لنده، دادی کنم چه بارا و ده، اللہ رب بلدتوی من کل شهن خلقنا زوجای نید، خوک ده، اتریو ده، اموار ده، غر ده، اموار ده، اوچه ده لنده،, لنده، ده و یخنی ده، ایمان دې او کفر دې سعادت ته شقاوت ته حق او حق دې او باطل دې خیر او شر دې جنت ته انسانان دي الله دا ټول په راکړ دي کنه و من کل شاین خلقنا زو دین لعلکم تذکرون دا رنگه الله رب بعض بعضونه متحرک دي بعض خپل پرځه ولارد دي څومره زمونه او سره غر پرځه د انسانان ګرځي بذ الله طاقت قوت من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون متقش هر شي جوړه جوړه دا نه بلانا جنت ته جانم دے داون دے کنه خلاص که عمل لینو دا عمل لاما نو گسلس که عمل لاما ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون هر شي جوړه جوړه مذکر مؤنث ګور اپ حیوانات او کې ګور ا انسانانو دي بوت جو ګور هر شي ته چې سوچ کوي کنه ته حیران شي خلک نازه جلهله کوم تذکارون اوستا ته و ففر رو الله معمی معمولی منډو مننی کې کې د ډیر سې کې ته پهاوته په ساوي که نه سو اقت کې په سااو دی نو منډهکتې نه کاقطور نه ته رورو نه خلاصېدي و منډ وای ففررو الله سامویانو ته و کار کېله خ نو ففر وله منډهوکهرورو تللو عادیا سوجان ګوره او هغه خوس نشته بس مطلب فیر و الله. ما تا توي اذنو پوشانتے طاقت کے پساونشے اغي تو نو گورے ففررو الہ اللہ کثرت کے پساونشے شے ففررو اللہ ثنات کے پساونشے ففرو الہ اللہ شہوت کے پساونشے قوم دلوت ففرو الہ اللہ انی لکم منو نجیرم یقین کی من نذیر مبین یقینن تاسفارن جگہ طرف نہ يرون کہون کیا کارم اللہ تو تختو دے تختل دل مطلب منڈی ہوو تے شیلار شو نا نا وانا تجالو ما لا اله الا نا ہربنڈی دا مطلب دے. شرك پر ادا نو توحید اختیار کا دانا جتیو ملک المنډو وبالملک تن سم بشي نا تو یو عقیدت کی نو دیاقینې ر منډو وبالعقیدت تن سم بشي یو عمل کی نو منډو بل تا بدد کی نو منډو وسنتا شرک کی نو منډو توحید تا ولا تجعلو ما الا اله انا خرن لكم من نذير مبين كذلك ما الذين من قبل من رسول دغرك كذلك دغننګي نراطلا کسانتا جتينمکه تیر شوی دی. میر رسول <سؤال> ریس پیغمبر الله قالو ساحر او مجنون مگر دو به دا ساحر دی او مجنون اق مکه نه خبري تردید دی یا و یو یا چنه ساحر به ورته و مې مجنون به ورته و یا او په معنا بل اتواسو به دو یو بل تنسیه کړه دا مخکانو ته کوم اعتراض پیغمبر باندې کړو ناغن نه نه هم کئي هغه همکه تل دی نو دو یو بل نو خبر نه دی اتواسو به عاد یو بل توسیت کړه او په دل زاماتو چ نړیراغه نو دای ځم بلګوي بلون قومن په غول بلکې د قوم, قوم سرکشان پتولع انهم مخوالو د دودونه څه مطلب د دود مرګرتیا حق د دودې طالدون نه نه چې د دود دعوت نه دا دلیل پیش کول چې قران کې الله یې فتولع انهم کل کاربکی نانا داسنه دا, دا بلکې فتولع انهم د دودک الزاماتونه د دود بدنامونه د دود مرګرتیا نه مخ واړو خا داवत پرې دم نانا وذکر فئن ذکراتن فالمومنین په څه آیات کې کنا چې د دې تولین داवत پرې خود مراد نه دی و تولانو سازل کې دارا ولا چې داवत ته نانا وذکر فما انت بملوک نیتک ملامتان کړشوي د دوب مرګرتیا وذکر ته تا د دود مرګرتیا پر خدا مرګرتیا لیکن داवत ته م پرې دا وذکر او نشہ تو کا قرآن سرا فین ذکر تنفع المؤمنین یقینا نسچے نفع دے ور کی مومنان ہوتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان دے پیدا کڑے انساناں جننا تو انساناں مگر دے طرف تے ما عبادت کی ذات اس نے تو پوسکو چہ اللہ پیدا کڑے عبادت تو پارا شرک کفر عبادت تے مجھے اللہ دے ارادے خلاف نہ شو ها دا کومه <متدره> ته درمو مزه مزه شپه غته ډیره مو مزه بشو ته خود مختاره د سچ کی ته الله یو ویلی چې ما عبادت لپاره پیدا کړی دي اډورا پسی شرک او کفر کینو الله چې قو... مطلب ته یو شی کار لپاره غستو هغه چې سارته راوډ نه هغه د بل کار شو ساده کار نشو الله چې کومه اراده کړو هغه په پیسو کنه دا وحی د زباری تعالی دی نه تاسو نه دا, دا, دا, دا, دا اللہ و یو ما خلقتو الجنہ ولی انسا اللہ لی عابدون دو کار خود دعو چیزیں ما عبادتو کی ما او دیل پیدا کرو لیکن دورا پاس در کفر و شرک فطرتا فطرت فترت کی خود دو ما دائی خوا کل مولودن یولدو على الفطرہ اصالتا فطرتا یا و ما خلقتو الجنہ ولی انسا اللہ لی دو کی سی خلق جننات کم سی خلقشتے کنا انسانانو کی سی خلقشتا دا وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّةِ وَلِئِنسَا لِلَا لِيَعْبُدُونَ زن طوعان دی زن جن دی اللہ لِيَعْبُدُونَ مسلمانان طوعان کافر چنند اللہ طاقت قوت منی کرهن فایدارکبو فلفل کی دعو اللہ مخلصین له الدین یا مراد دادے وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّةِ وَلَإِنسَا لِيَعْبُدُونَ ندیتو پلاکریمہ انسانان و جننات مګر دا چې ما ورته امر کړ دې د عبادت امر کړ دې انسانانو ته وي یا یو ناس او ربکم امر کړ دې امر خطول تشویذ کړه ایا شروع کې لګ سنگ ما وی مراتب نه غدي چې غا مؤمنان دي بیا سحرتج نشته اوس د په سي آیاتونو چې دې غور سره ووري دوک که ما دا ویل عبادت او کوي دوه عبادت پر خو ده وجه سره وجهه او دا کې دي چې دا ځما غلامان دي نو دوه کارونه کوي دو شیل کوي کارونه وکړي ځما خدمت وکړي زه ود د دو ضرورت نشم پوره کول نو زکه بل غاړې لاړل الله یو نه دا سن ده ما وریدو منه مری سپن دریو مطلب دا ده ما ورید من من رزقن دو چې د عبادت پر خو ته نمان دې مشغوله کړی یو تن نوکارو ساتي یو کار د پاره اوبې هغه ته او ته دا کاروکا نو کار پاتشي دنه تاسو کې تا دا کار والوونو کو تا وی او اغه وکنو ما نه دا ز کفاته چې تا کار کې لګولم نو و وې ما دول عبادت لپاره دو پیدا کړو دو دا نش ویلې چې مونږ عبادت ز پر چته تا <متلاح> دې بول کار کو لګولم الله و ما وري د مینو مریس کین زه روزین نه غواړم وامر الک بالصلاه واستبر عليها لا نسلک رزقا کار نحن نرزقك ما وري د مینو مریس تا دا کار ولنه کړه تا خپل خدمت کو لګولم نو و ما اورید ان تو ایمون ارجن نه ورنن چې دوک دې ته دوپاره اورید ټی کړه غی ما د مینو مریس کین ما سکار کین دې مصرف کړي چې دا کار پرې د نوغه کار په ځان لپاره روزي او کاټان نوسته فلانکې کارو کاټو دو کارو کنه دوه منه زه به اعتراض کوم دوه جواب ورکې زه به اعتراض کوم دوه جواب کې چې مونږان له فلانکې کارکونکو د دیو جنا ماوري جو منو میرسکل باندې مشغول کی تا خپل خدمت کې له ګولډی نومه اورېدو ان یطعمون بیا د دوه ضرورت بدل تو عبادت کینې کوبونشته خوراک نشته اسقات نشته ان الله ورزاق دا عبادت والی اونکه کې شي تابل کار کیوله غولو تا, کیو تا خپل خدمت کیوله غولو زموږ ضرورتونه زکلاړو والله ما, بلکار لگولی، ما, ما, لگولی، و ما بل کارکنی له غوله ما اوریدم نو می رزقین ما خپل کارکنی له غوله ما اوریدم نو یوتریمون استاسو ضرورتم نو چې بل ته تاسو ته لی ان الله الرزق یقینا الله رزق به تاسو ضرورتوم دلته پوره کده ضرورتوم پوره کده لیکن دلته لاند او ټیلو پکې نو څوک تکړه و ناغه واغه نه نه ذل قوه قا ته پورا کېده تل پکې نشتم چې ستا رږي ملاوي کیږي نه که به ضرور سہی ته ملاوي شي طالبان 호텔 خونه ده کنه ضرور مو مخ کې شي کمزورې بچاتچی نه له قوه متين مضبوط فاين الّذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحاب يوم يكن الظالمون طرف برخه د عذاب دي پشان داغه برخه دوړم بنو خلکو مثلا ذنوب اصحاب بده پشان تیرشي وي د کنه فلأن تستا جنون نو پتا ده یو دا مخ ځکه ځان ديان سموځن فلأن فلأن جنوبن برخی د زاد مثل جننوصابیم پهشان د برخی د ملګرو ددونو فرات استاجون نو سر په ترواره مغواړی که نه فلو لله نه کفرو بربادي له کافرو دپاره یو مل یوه دونون د غرضځ نه چې دو سرهلووس شو دی چې اکرامت دی که نه شروعک هم کات آخرین نهماتو دونونه لاد دلته ل یو دون چې دو کوم لوس شو دی دا به یکې